Тази вечер ще си говорим отново за тази радост, за която и бяхме в песента, защото продължаваме нашата поредица, свързана с блаженствата. А всъщност, когато ги започнахме, казахме, че блажен означаваше щастлив човек, благословен от Бога човек, човек, който получава радост от него. Наследникът. Кой е той? Какво наследява? Спомняте ли си миналия петък вечер за какво си говорихме? Блаженни кои? Моля? Блаженни скърбящите, защо? Защото те ще... Моля? Защото те ще се успокоят. Блаженни скърбящите, защото те ще се успокоят. Или те ще се утешат. Говорейки за това блаженство, ние видяхме, че тази скръп всъщност се отнася скръп за греха, която е блаженна, защото води до покаяние, нашето покаяние, от една страна и от друга страна, води до Божието прощение, което Той дава на нас, грешните хора. Скръп за греха в този свят, хората в този свят, а също и греха в, в църквата, също така скръп поради нашите лични грехове. Грехове, които могат да тласнат други, да извършат грях. Грехове, които могат да отблъснат хората от Бог. Грехове, които всъщност водят или са довели до разпълването на Исус Христос. Една такава скръп, едно такова ридание, една такава тъга, жаление, оплакване и следствие на това човек получава чрез Божия дух тази от която никой друг в този свят не може да му даде. Тази вечер продължаваме с следващото блаженство. И то е записано в Евангелието на Матей 5 глава 5 стих. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Не ви ли звучи странно? Как така кротките хора ще получат земята? Как обикновено се завладява една земя? Кой получава определена земя или територия? Може би това не са най-кротките хора. Трябва да бъдеш силен, понякога агресивен, в други случаи дори арогантен, смел. Къде е мястото на кротките в завладяването на тази земя? Блаженни кротките, защото те, те точно пък ще наследят земята. Крутостта, като че ли е все по-рядко срещано явление, ако се движим по улицата с кола, ще видим изнервените шофьори, може би не само ще ги видим, а и самите ние ще изпитаме едно подобно чувство на изнервеност. Може би ще забележим в училищата ядосаните съученици, напрегнатите брашни партньори, но между нас като християни, като че ли взаимоотношенията не са, кой знае колко, много по-различни, защото всичко, което преживяваме в този свят, то по някакъв начин рефлектира и в нашия живот. Това качество едва ли не изглежда напълно непотребно в нашето ежедневие и като че ли кротостта не ни носи никаква полза. Крутостта е наистина непопулярно качество, което в същото време Исус Христос издига и представя като привлекателно и като една от най-значимите ценности, една от най-значимите добродетели, които християнина трябва да притежава. Какво представлява крутостта? Прединство или недостатък е да си кротък, при да се отговорим на въпроса какво представлява крутостта. Прединство или недостатък е кротостта? Когато хората в този свят кажат «Абе, този е много кротък човек», какво си има предвид обикновено? Положително или отрицателно качество? Моля? Положително? Не знам дали този свят влага в повечето случаи в положителност в думичката кротък, по-скоро плах, по-скоро неуверен, по-скоро един страхлив човек или мекушав. И тези хора, като чили, не могат да се лансират много в обществото, в което живеем. Но какво е значението, което Исус Христос предава в този случай, в това блаженство? Поглеждайки гръцката думичка, тя ни говори за човек, който е спокоен, който е нежен, който е сдържан. Това означава да бъдеш кротък. Блаженни кротките, блаженни спокойните, блаженни нежните, блаженни сдържаните хора. Интересно е, че крутостта не е слабост, а е голяма сила. Сила да овладееш своя гняв, сила да не отвърнеш на агресията с агресия. В Псалом 37, и там 7 до 11 стихове ние четем. «Облигни се на Господа и чакай Него». Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си, като извършва подлости. Престани от негодованието и остави гнева. Не се раздразнявай, понеже това води само към злотворство. Защото злотворците ще се изтребят, а у нези, които чакат Господа, те ще наследят земята. Защото още малко и нечестивия не ще го има вече. Да, прилежно ще изследваш мястото му и не ще се намери. Но кротките ще наследят земята и ще се наслаждават с изобилен мир. Давид, псалмистите, този, който записва този псал, вижда как злото се шири по света, как злотворците успяват, как хората, използващи подлоста, се развиват, имат повече и като че ли, като че ли те се чувстват много спокойни, много сигурни в този свят, в който живеят, използвайки такива забранени действия. В същото време псалмистът дава предупреждение да се остави раздразнението, да се остави негодованието. Дори в 11 стих ние откриваме едно изявление за кротките, което всъщност, най-вероятно Исус Христос взема точно този псалм, но кротките ще наследят земята. А Исус казваше, блажен кротките, защото те ще наследат земята. Същата идея, която намираме. Искам да ви запитам, нормално ли е човек да се разбунтува срещу неправдата в света, в който живеем. Да се разбунтуваме срещу онези, които а, успяват чрез подлост, чрез корупция. Онези, които дори понякога не стъпкват само и само да се скачат още едно стъпало нагоре. Честно ли е това? Нормално ли е да си седим, да бъдем кротки? Може би да, но като че ли това води до агресия тогава, когато ние решим да отвърнем по този начин. Това води до агресия и като че ли започваме да приличаме на онези, които действат точно по този начин. Ние започваме да заприличаме на онези, които само до Броени секунди са ни адосвали. Псаломистът казва отново, чета 7 и 8 стихове. Облегни се на Господа и чакай Него. Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си, като извършва подлост. Престани от негодованието си, остави гнева си, не се раздразнявай, понеже това води само към злотворство. Не се раздразнявай. Престани с негодованието. Остави гнева. Какво е крутостта? Може би отказ да използваш агресия и сила, за да постигнеш справедливост. В бойните изкуства има един израз отстъпи за да победиш. Или, отстъпвайки, ти караш твоя противник още повече да бъде агресивен. Ще допусне грешка и в същото време ти използваш неговата сила за да го победиш. Тоест, да запазиш самообладание, да бъдеш хладнокръвен, отстъпи тогава, когато е необходимо и победата ще бъде на лице. Как да бъда кротък, обаче, когато съм лично засегнат? Когато някой ме е наранил, когато някой говори лошо против мене, когато някой ме е обидил... Много по-лесно е да се отмъсти, отколкото да преглътна. нали? Казваме я някои нещо, отиваме му го връщам. Понякога, може би, и в двойна мярка. Само, че не от духа на Илия, двойна мярка. Говорейки за крутостта, сещате ли се за библейски герои, които притежават това качество? Крутостта. Мойсей, като че ли, той е така, Изниква в съзнанието ни, защото отваряйки книгата Числа 12 глава. Книгата числа 12 глава, 3 стих, ние четем за него следните думи. А Моисей беше човек много кротък, повече от всичките човеци, които бяха на Земята. Мойсей беше много кротък, повече от всичките човеци, които бяха на земята. Спомняте ли си при какъв повод бяха изречени тези думи? Кога библейският текст докладва за Мойсей, че той беше по покротък от всичките човеци на земята? Връщайки се в предишните два стиха, ние виждаме как неговата родна сестра и неговия роден брат недоволстват. Как така може Бог само чрез него да говори? Само чрез него да има вести? Само той ли е единственият водач, който Бог използва? Това не може да бъде. И в следващия стих ни се докладва, че Мойсей беше най-кроткият човек на земята. Как реагира той на тези техни обиди? Не знам, но автора може би нарочно използва този текст и само ни казва, а Мойсей беше по-кротък от всичките човеци. На Земята. Най-близките му хора го обвиняват, унижават го. Можеш ли Моисей да направи нещо в този случай? Можеш ли да се защити? Водача на Божия народ, онзи, който говореше директно с Бога, онзи, от когото зависеше съдбата на целия народ, можеш ли Моисей да се защити? можеше ли да направи нещо в своя полза? Най-малкото да каже нещо, да излезе с един указ пред всички израелтяни и да им даде да се разберат кой е водача. Определено, че можеше да направи това. Но, но това, това всъщност означаваше той да бъде кротък, че той овладя гнева си, овладя агресията, която можеше да се породи. И по-скоро недопусна да действа агресивно. Спомня си, сега ще ви разкажа един негативен пример в полза на крутостта. Спомня си, когато бях в казармата, една събота, един от моите младши сержанти, младши сержант Делчев, започна да ме упреква за това, че аз в събота не се включвам в почистването на стаите, в които спяхме. И така, така, така, започна да си нарежда. Както си знае, че аз в събута съм най-мързливия човек. Без значение, че през останалите дни, като че ли аз май работих повече от а, моите колеги, но както и да е, нали, кротостта се проявява в действия понякога. В един момент аз не издържах. В следващия момент, мой младши сержант Делчев вече беше прекован до стената, във въздуха, бях го сграбчил за ревера. Е да, само толкова. Бях го сграбчил и го бях вдигнал във въздуха. Старите войници вече трепереха така от радост, че нещо интересно се е случило. Той беше много оплашен. Аз в същото време не можех да осъзная все още какво се е случило. Е да, тогава така, тренирах по-сериозно, кляках със 120 кг, капитана се чудеше, как може един вегетарианец да, да е толкова силен. Но това е друга тема и няма сега да я дискутираме за вегетарианство, за сила, за здраве и така нататък. Но ви давам пример, как можем да реагираме в различни ситуации тогава, когато лично нас ни засегнат, лично нас ни наранят, гробят. Нещо, с което ни настъпват, както казваме, по мазола. А, ние тази вечер сме тук и не само тази вечер, за да се учим от Исус Христос. А сам Той казва в Евангелието на Матей, отваряме това Евангелие, и там 11 -та глава, това са думи, които ги знаем и на Изус, 29 стих. Матей 11 глава, 29 стих. Исус Христос казва Вземете Моето иго върху си и какво трябва да направим? Научете се от Мен. На какво? Научете се от Мен защото съм кротък и смирен на сърце. И ще намерите покой на душите си. Научете се от мен, защото съм кротък. Има ли какво да се учим от Исус и тази вечер? Може би това е едно от нещата, които, ако все още не сме го изучили или не сме го възприели в живота си и не го практикуваме, не е тази вечер отново да се замислим. Кротостта. В същото Евангелие, 21 глава, 5 стих, 21 глава на Евангелието на Матей, 5 стих, четем. Това е едно пророчество взето от книгата на пророк Захария, 9 глава, 9 стих. Речете на Сионовата дъщеря, ето твоя цар иде при тебе, какъв кротък и възседнал на осле, рожба на ослица, кротък. Отново е използвано това определение за Исус Христос. Кротък. Как се проявяваше неговата кротост? Защото едно е да кажеш, този човек е кротък, той е много кротък, той е най-кроткия, друго е да се види, как се проявява неговата кротост. Как се проявяваше кротостта на Исус Христос? Само един текст ще използваме от първото послание на апостол Петър и там втора глава, 23 стих, четем. Който бивайки охулван, хула не отвръщаше. Като страдаше, не заплашваше, но предаваше делото си на този, който съди справедливо. Ето, затова казах преди малко, че крутостта е много по-голяма сила от тази, с която нараняваме, с която отмъщаваме. Крутостта е една сила, която действа в живота ни, но не да нараняваме другия, а точно обратното. Тя не е слабост, а сила по-голяма от тази, с която, от тази, която е в мускулитни, с която обикновено сме свикнали да се разправяме в този живот. Интересно е да отбележим, че в блаженствата кротките си намират между онези, които скърбят поради греха, миналия път говорихме за това, и между онези, които гладуват и жадуват за правдата. Не знам дали ви е правило впечатление и дали, и дали откривате някаква връзка, но а, когато по-задълбочено изучавам тези а, блаженства, трябва да ви кажа, че има много голяма връзка между всяко едно от тях. Като че ли тази кротост означава едно смирено и нежно отношение към другите, което разбира се се определя от правилната ми оценка за мене самия, сравнително лесно е да бъдем честни към себе си пред Бог. И ние заставаме пред Него, признаваме нашите грешки, признаваме нашите слабости, изповядваме се, но искам да ви запитам, позволявате ли, или позволяваме ли на другите хора да ни наричат грешници? Кога за последен път позволихме на някой да ни каже, ти си грешник, ти си грешница? Виждаме нашия проблем, нашия грях, но като че ли не оставяме някой друг да ни го каже. А ако той или тя не го споделят, какво става с нашата кротост? Не сме готови да позволим на други хора да мислят или говорят за нас онова, което, което сами те ние изповядваме пред Бог. Не го казваме и тази вечер може би ще му кажем, Господи, ние сме много грешни хора. Моля те, прости ни. Но ако дойда при вас, при теб, при теб и ти кажат, ти си много грешен, трябва да се я поправиш, не знам дали със същото спокойствие бихте ме възприели. Или ако вие дойдете при мене, не знам как аз бих реагирал спрямо вас. Това е в основата си обаче, може да кажем, едно лицемерие, ако наистина постъпваме по този начин. И то е на лице винаги, когато, когато кротостта липсва от нашия живот. Крутостта е, повтарям, една огромна сила, а не пасивност, не бездействие. Тя е един много верен възглед за самите нас, изразяващ се в отношение и поведение спрямо останалите хора. Крутостта. Каква е нейната стойност? Има ли някаква стойност, крутостта? Как се измерва тя? Ако отидем в едно училище и видим, какво се случва с кротките хора? С кротките деца, да, те пак са хора. Какво се случва обикновено с кротките дечица? Моля, помогнете ми. Моля? Бият ги, тормозят ги, обиждат ги, тъпчат ги. И те, защото са кротички, търпят, траят, може би до един момент... Не само от своите ученици, преди две седмици ми разказаха за училище, детето е в четвърти клас, неговата преподавателка гиритела с крака, дърпла им е ушите до състояние, в което от тук ухото се скъсва. И това се случва с кротките, защото те си търпят. Разбира се, обществото потиква към едно такова отношение, защото вземайки който и да е филм, където главния, главният герой обикновено е някой здрав, мускулест мъж, който отмъщава на някой или извършва някаква определена мисия да избие лошите хора. Дори, дори в анимационните филми това се наблюдава, картината не е много по-различно, главният герой избива десетки, понякога стотици лоши хора, самият той бива раняван, понякога е бит, понякога е пригазван, палят го, но той, той оживява и продължава, докато, докато в последната, като че ли сцена, той се изправя срещу последния лош човек, справя се с него, ликвидира го и, и доброто възтържествува. Нали? И как това да не се отрази в нашето общество, започвайки от малките ни дечица, в чието мозъчета, чисти умове се всаждат тази агресия, това насилие. За съвременната общност, за съвременния свят и съвременния човек, като че ли, крутостта няма стойност. Но за Бог, крутостта е много ценна. Не напразно той казва блажени кротките, защото те ще наследят земята. Нека видим каква е практичната стойност на крутостта в живота на християните. В Евангелието на Матей, 11 глава, 28 и 29 стихове, Откриваме една от практичните стойности на кротостта. Дойдете при мен всички, които се трудите и сте обременени и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мен, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си. Кроткият човек получава мир, и покой. Една от характеристиките, една от стойностите на кротостта е, че този човек притежаващ това качество, има мир, има изпокойствие, което Бог му го гарантира и му го дава. И Исус кани всички нас, които сме смутени, които сме обременени по някакъв начин, които сме изнервени от ежедневието, които сме отрудени да се получим от него на кротост и да отидем при него за тази кротост, защото крутостта, казва Исус, носи покой в сърцето. Дава ни вътрешен мир. Помислете си, когато сте разстроени, кое е нещото, което ви успокоява? По различни начини човек се опитва да превъзмогне своето безпокойство. Понякога пуска филма, понякога новините, понякога взема вестник, понякога излиза да бяга, но като че ли, като че ли това безпокойство си стои, когато гледаме несправедливостта в света, в обществото, когато някой ни предизвиква, когато сме пренебрегвани, когато животът е несправедлив спрямо нас, кое ни носи спокойствие, мир? Или кое е нещото, което може да ни успокои, може да ни направи щастливи, радостни? Точно в, в този момент отмъщението някой прибягват към отмъщението, за да намерят спокойствие и мир. Агресията, тя ли ще ни донесе покой? Представете си, че детето ви бива убито. Не го пожелавам на никойнето на себе си. Как бихте реагирали към човека отнел живота на вашето дете? Да бъдем кротки, нали? Така ни учи Исус. Но когато това се случи в мой живот, с моето дете, Мога ли да бъда кротък? Или ще използвам агресията, гнева и под влиянието на чувства и емоции мога да реагирам много бурно и несъзнателно. Милата седмица с моя колега разговаряхме или по-скоро бяхме свидетели на изповедта на една майка, чието дете беше убито. И тя сподели казвайки Аз имам мир в сърцето си, защото успях да простя на обиеца на моето дете. Да, аз съм за това, той да си получи своята справедлива законова присъда. Но един ден седнах да се моля. И в един момент се усещам, че се моля за този човек, който уби моето дете. И почувствах вътрешен мир. Спокойствие, които до този момент не ми бяха присъщи. Една от стойностите на крутостта е именно тази. Да дава спокойствие, да дава мир в сърцата на тези от нас, които страдаме. Исус Христос не напразно казва, научете се от мен, защото аз съм кротък и смирен, и ще намерите покой. Крутостта дава невероятен мир и ако се върнем в Псалом 37 37 Псалом, 11 стих, втората част, четем. И ще се наслаждават с изобилен мир. Тези, кротките, те ще се наслаждават с изобилен мир. Освен, че дава мир, освен, че дава покой, спокойствие, друга стойност на крутостта е, че тя дава победа. Кой не се мечтае да побеждава? Особено в този свят, когато като че навсякъде това е, това е първото нещо, към което се стреми човек. Да бъде победител, да бъде на първо място. Онова, което мисли, то да се случи. Това, което желая, да го получи. Крутостта дава победа. 8 и 9 стихове от 37 псалм. Престани от негодованието и остави гнева си. Не се раздразнява и понеже това води само към злотворство, защото злотворците ще се изтребят, а онези, нези, които чакат Господа, те ще наследят земята. Интересно е, че псалмиста отбелязва, че негодованието и гневът не ни водят към никаква победа над злото. Те по-скоро ни правят озлобени, правят ни лоши, правят ни отмъстителни, като, като нашите врагове. Кой всъщност побеждава? Кой е победителя и как побеждава? 11 стих, втората част, първата прощавайте и 9 стих втората. Но кротките ще наследят земята. Кой побеждава? Агресивните, онези, които искат да се отмъстят. Или, точно обратното, кротките. Кротките ще наследят земята. Девети стих, втората част. Онези, които чакат Господа, те ще наследят земята. Как? Кой наследява земята? Виждаме. Кротките. Как? Чакайки. Чакайки Господа. А, спомняте ли си какво направи Моисей, когато неговата сестра и неговият брат говориха против него? Когато го хулиха? Когато го обвиняваха? Отново се връщаме на тази история в книгата числа, 12 глава. От първи до осми стихове можем да видим цялата тази история, ще прочета само някой от тях. В които ще видим как, как Моисей оставя Бог да ози, който да отдаде справедливост. В това време Мариам и Арон говориха против Моисея поради етиопианката, която бе взял за жена. Защото бе взел една етиопианка и казаха, «Само чрез Моисей ли говори Господ, не говори ли и чрез нас?» И Господ чу това. А Мойсей беше човек много кротък, повече от всичките човеци, които бяха на земята. И забележете следващия стих. И веднага Господ рече на Моисея, на Ерона и на Мариам. Излезте вие тримата към шатра за срещане. И те излязоха тримата. И Господ започна да им обяснява, че всъщност Моисея онзи единствения, с когото Бог говори лице в лице. Той онзи, чрез когото Бог смята да води своя народ. Кой излезе победител? И как? Чакайки, оставяйки справедливостта в Божиите ръце. Може би това е най-трудният урок за нас, за научаване, да повярваме, че Бог ще действа, че Той ще ни даде победата, а не ние да я извоюваме, не ние да бъдем агресивни, не ние да скачаме да се защитаваме във всяка една ситуация, искайки правото. Крутостта дава спокойствие, мир. Крутостта дава победата. Трета стойност на крутостта е, че тя е най-силното свидетелство сред хората, с които живеем. Първото послание на апостол Петър, Първо Петрово и там трета глава, Първо Петрово, трета глава, 15 стих, четем. Имайте чиста съвест, така, защото във всичко, в което ви одумват да се посрамят нези, които, които клеветят добрата ви в Христос обхода. Как да се обхождаме? нези, които ви клеветят да видят добрата ви в Христос обхода. Че се обхождате по един престоен начин. Благопрестойен. Не с гняв, не с ярост, а използвайки тази божествена кротост. В посланието към Филипяните четвърта глава пък Филипяни четвърта глава и там стих 5 четем Вашата кротост да бъде къде да бъде скрита във вашето сърце, вашата кротост да бъде позната на всичките човеци. Господ е близо. Как моята кротост ще бъде позната на всичките човеци? Тогава, когато ме нагробите, аз веднага тръгна да реагирам. Как Исус проявяваше кротост? Проявяваше такава. Мисля, че всички се съгласяваме. Как? Два текста прочитам. Евангелието на Марко, 15 глава, 39 стих. Марко 15 глава 39 стих А стотникът, който стоеше срещу него, като видя, че така извика и издъхна, рече Наистина този човек беше син Божий. Крутостта, Исус не говореше за нея. В този момент, нито за секунда той спомена пред този стотник Виж ми, аз съм най-кроткият човек, ела при мен защото съм най-кроткият човек. Стотника видя тази кротост и каза, наистина, наистина, този човек беше Божия син. Един друг, който засвидетелства нещо подобно, Евангелието на Лука, 23 глава, 40-41 стихове. А другият фот от го снумра, като каза, Ни от Бога ли не се боиш ти, който си под същото осъждане, и ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили. А този не е сторил нищо лошо. Отново, другите говорят за Христос и за Неговото поведение, за Неговото отношение, за, за Неговата кротост. Всичкото това дори беше пророкувано. И ако се върнем назад в книгата на Пророк Исая, 53 глава, 7 стих. Думите, които ни казват както агне водено на клане. Дядо ми на времето беше касапно и съм наблюдавал такива сцени. Безобидното животно, което дори да усеща какво го очаква, се стои кротичко с наведена глава. Както агне водено на клане. Така беше Иисус Христос. Аз да заеме моето, нашето място. Християнинът убеждава с Силата на такава кротост е невероятна. Тя е най-силното свидетелство, което, което можем да дадем в този свят. Каква беше стоеността на кротостта? Три измерения само разгледахме. Дава спокойствие, дава мир, дава ни победа, дава. Най-силното свидетелство в този свят, в който живеем. Как обаче се постига кротостта? Как да имам това качество? Може би вече го имаме. Може би вече го притежаваме. Но трябва да кажем първо, че тя засяга нашите мисли, нашите чувства, нашите действия. Тя не е само външно овладяване на нашето поведение. Тя е овладяване на нашите мисли, на нашите емоции, на нашите чувства. Може би сте наблюдавали как се опитомяват диви животни, било то за цирк, било то за домашни условия. Животното се бунтува, разгневено е, до един определен момент, в който започне вече да свиква с това, т.е. спира неговия характер, престава да съществува и да го ръководи неговата агресивност, защото, защото срещу него има един... Много по-агресивен човек, много по-упорит човек, който на всяка цена е готов това животно да бъде дресирано. И животното в един момент представа да се съпротивлява. Може да кажем, че крутостта се постига тогава, когато позволим на Бог да поеме контрол в нашия живот. Колко е лесно това, ние се знаем, нали? Да кажеш, да, Господи, ти ме управлявай. Ти ръководи и живота ми, да, лесно го казваме, но когато дойде обидата, когато дойде настъпването, тогава ние оценяваме и осъзнаваме дали наистина съм се оставил Божията ръка и дали съм го помолил Той да ме води. Опитвали ли сте си да бъдете кротки, когато, когато някой ви предизвика? Опитвали ли сте се да бъдете кротки? Може би да. Но в повечето случаи, като че ли, не сме успявали. Или ако поне външно запазим самообладание, хладнокръвие, и не се втурнем в някаква полемика и битка с човека от среща, най-малкото в нашето съзнание тази битка се води. И ние отново сме агресивни, да, в нашия ум, в нашето съзнание. И не отстъпваме. А се борим и искаме да направим нещо, но, аха, само малко. И сме избухнали. И сме проявили онова, което е в нашите мисли. Разбира се, за човешката воля е невъзможно постигането на кротост, истинската кротост, овладяване не само на тези действия, които се виждат, но и на нашите чувства, на нашите емоции. И Бог е онзи, който трябва да се намеси в живота ни тогава, когато му позволим, разбира се. А защото? Защото тази кротост, за която Исус Христос говори в блаженствата, блаженни кротките, защото те ще наследят земята, това е кротост, която се получава от Божия дух. И отваряйки посланието към галатяните, си спомняте в 5 глава, 23 стих, това е част от плода на духа, за който Бог говори. Галатяни 5 глава, 23 стих. 22 започва, плодът на духа е и 23 кротост. Плода на духа е наред с всички останали неща кротост. Няма как от само себе си да бъда кротък. Няма как, искайки, полагайки усилия, учайки, следвайки да стана кротък човек, ако не се оставя по действието на този Божий дух. Това е всъщност човека управляван от Божия дух. Наши опити да постигнем кротост няма да се успешни, ако, ако Святия дух не я изработи в нас. Защото в предишните стихове, 20 стих на същата пета глава, ние четем, че и виждаме какви са, какви са делата на плътта. Връжди, распри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления. И това е нормалното поведение в света, в който живеем. Когато те нагробят, когато те наранят, да отговориш по съответния начин. И още по-трагичното е 21 стих, последната част, че които вършат такива работи, делата на плата, те няма да наследят Божието царство. А се спомняме какво беше блаженството, което Бог изрече. Нали? Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. И ние вярваме и сме убедени и с цялото си сърце ожидаме тази земя. Но Бог ни казва, че ако не се оставим под действието на Неговия дух, Преживявайки тази крото, за която Той говори, няма как да наследя тази земя. Затова Исус нарича кротките блаженни, щастливи, благословени, защото те ще наследят тази земя. Спомняте си Евангелието на Ян 14 глава, първи до трети стихове Исус Христос дава, дава това добро обещание на своите ученици. Отивам да ви приготвя място, като го приготвя отново ще се завърна, за да бъда заедно с вас и вие да бъдете с мен. Ще позволя ли тази вечер на Божия дух да е онзи, който да изработи тази кротост в моето сърце? Ще му се оставя ли в Неговата ръка? Той да ме преобрази по начина, по който Той желая. Казвайки му, да Господи, наистина искам Ти да ме управляваш, наистина искам Ти да ме водиш. Какво да кажем в заключение? Наследникът. Кротките ще наследят земята. Това означава да бъдем спокойни, да бъдем нежни, да бъдем сдържани, да бъдем кротки. И Библията ни вдъхновява да обоздаем в същото време своите амбиции, своя гняв, когато решим да позволим на Бог да изработи кротостта в нашите сърца, тогава и единствено тогава Бог ни нарича блаженни. Блаженни кротките, щастливите, благословените. Разбира се, ние сме блажени още тук на земята, защото, защото Божията кротост още тук на земята ни дава мир, спокойствие, разгледахме някои от стойностите на кротостта. Дава ни победа. Разбира се, изпълнението на това блаженство... Пълния му план ще бъде тогава, когато наистина Бог ще ни подари тази земя. И ние ще отидем да обитаваме заедно с Него там. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Моля се, Бог наистина да ни благослови с това наследство и всеки един от нас да го получим. Амин.